Atxaleon bai e, guzieri, e, gomitak badituku eta gure Jokoskampo oai berean, asten dugu! Errugbia eta errugbia aipatuko ditugu gaurkoan eta gainera goi mailaz ariko gira, bakarrik gane baita talde profesionaletaz, baiona miagitze, miagitze baiona, Azek, kalapitaskaini diguten hasteuntan, eta joan, dek, joan den hastean ere funtzean eta horretaz, zariko gira gure diaurko, gomitekin, beraz mainaren inguruan gurekin dugu Lehenik, jare, uh, bakarrik delako, bera orkestuko dut, San uh, Pagasu, 2 ostalea, Txaldeon, San Txaldeon deneri Bakarrik, bian E eparian, uh, edo ondoan, ohek egenen dugu, oai olagaiten da ondoan, uh, bi bayonazare baititugu, Pol Mendiburu eta Nikolas Blen, Txaldeon bier a Txaldeon, a Txaldeon Eta, lehen aldi azuretako Nikolas? Bai, lehen aldikoz. Eta, goizian, enduzirea, egatirea, oikoan, atxaldean, hasteko ongieto giokoskanpora. Bile esker. Hara, eta, errandu gu beti bezera entzuleak, badakizu ezuek ere parte hartzen aldu zuela, gure gaurko, saioan interesatuak bali mazizte, beo zaleak, bayona zaleak, edo batez, bat alde, kontra bali mazizte, zuen iritzia baita aldunzue, zuen galderak pausatzen alditu ere gure gomiter eta horartarako telefono zenbaki bat, 0 bost bost biatzi, bost biatzi, oitamar, 0 bat eta Twitter kondua segituko dugu, ez bau zuen, nahi, zuen botza entzundadin, Twitter ez ere segituko zaituztegu eta zuen oahak ere jakinara zi sekulan uh, baldin badira ikusiko dugu. Eh? Lehenik kontestua berriz dugu, gure gomitekin plantan emanen dugu, topa hau abururatzeko bi egun eskaz zirela joan den astean beraz bai honak bi hilalabiziko partideak bazituen jokatzekoak horreino miagitze prodebian nik uste etzen janik lenboztetan sartu kampo eta berria aterazen bai hona eta miagitze bateratze bati buruz abian zirela beraz iruak galdera egiten dut berria aterazen eta azken fenan etzen berria aorten <laughs> ba, aorten berria zen naitu egan etzela egiazko berria haa ah. Ez ez da egizko berriak. Uh, Bi dendakarek errandute, uh, ahremanetan txartu dide da, uh, uskal eguk bialena torkizun biek buruz. Herandute... Minzatzeko? Hala, mintzatzeko Gero biek, biek uh, ukatzen dute, uh, bateratzia dela proiektu hori. Beraz, uh, ez dakit zer izaiten alden uh, bien ahremanak, ezpain bada da bateratzia. Ez eran, bo. Ezeko ez zuzintzen, Pol? Ez utxin esten, eh, nik merren sin dut, erraiten de laik... Gauza berak handute biak, eh? Bai, eh? bai, bai... Gauza berdin berdina. Bai, beraz, uh, asididago... Ez utxin esten beraz? Be eldu den urtean, nahizutela, heldu den urtean biak batekin. Zuru ustez nahizutan? Ez, ez, eh. ez eldu, asidida, bi mila eldu den urtean. Baina asidida berba 2000 amaseko, da 2000 amazazpiko. Eta heldu den urtean berba bien harteko zerbait. Bai, berria aterazen berria zen... Eldoen urtetik goiti, izan bai. entzela? Hori bai, izan berri, noka teatu du berri hori, uh, paixiko kazetari batzuk, eta ez dakit uh, bakarrik zuru uh, muroetan uh, fidatzen aldenez, ez uh, dakit. Bon, ah, uh, nola nola bizit izan duzue uh, denek, ordan uh, mentura zan lehenik, nola bizit izan duzuek alapitaguzi hori lekutik? Bon, ezkes yeah. bat gehiago izan da, Boan gero Ka urte guziiz bada zerbaizkait mm -hmm. duri zuen jourten pixkat usa emainino gehiagoa anantzatua zela geia, Gero uh, megai hori hor da Aspaldian, uh, eta nik uste uh, goiz edo berant uh, nik xixe uh, urnis uh, esimezteko gauza izanen dela eh, mm -hmm. elgaratzatzea. Aipatuko du, eh? Nicolas zu nola bizi landuzu? Ba gaizki nola ez? Uh, Sustengatzele <laughs> nachtiana uh, limaleko tentsuak hisan baitira gauza batzu xalatuak eta salagarri direnak uh, eginak izan dira. Eh? Zer duzu gaizki bizi izan? Duko, bon, gaia bera baina manerare, e, uste da ez ginduela, bate pentsatzen e, dola marbat egun aterako zela e, olako behri bat, diakinez, errandu zuen bezala hilalabiziko bi partida bat ziela diokatzeko. E, beden, nahi balima zuten, eman, sinesten balimaute proiektuari, e, utzi behar zuten, sassoia bukatzen, hori zen, hirako lehentasun bat, eta, eta gerogu sozioa elkartegisa e, postu bat bat bat dugu anministrazio kontsailuan, e, bakatu meko... eh, Nikolaus, dut baina, bai pol, emendiburu eta bai Nikolaus, baina, bian jak socios salen el carteco uh, administration control Ni e, nintzen, eta guai... Uh... Segidartut. Eta justuki, badugu postu bat administrazio kontrailu horretan, beraz, erabakiekin uh, be, bat egiten dugu, konduak boskatzen, ta abac, bat ditugu hain bat elementu, urbiletik sogiten dugu, eta ez sekula nolako aipagaik egin, beraz, bai, ahidura lehenik, eta horregatik dugu gaizkibizi izan, uh, azken uh, sekentza hau. Uh, Ordan, zuen ustez, segertatu da, uh, nola filtratu da, segertatu da hori uh, at ateratzeko? Hori, bon, pentsatzen dut elementu batzuk ez uh, ditugula braindik eskutan. Hori, pentsatu, Hori, pentsatu, erda, ondako... Hori, pentsatu, erda, ondako... Ba, elementu eskaz duzu adibidez... Ze... Justuki, sepuntutara ino aintzinatia zen uh, proiektua, batzuek, kasetari batzuek, uh, eta itzeman haute uh, uh, komertzio hausitegian pausatua zela uh, proiektua, bilen dakariek ez ez, hori sinesten aldeat, ez... Hori, uh, simple da eta egiaztatua uh, egia izan da, eta ez, dira, ez da pausatua? Ez da pausatua, mm -hmm. ez, da pausatua ez. Aldiz, sepuntutara ino idatziak ziren estatutuak da hori, koro, aterako dira eta bakortsaren inteesak, eh, aipatu dira, laguntzaile behi batzu etortzen aldzirela, fuso baten Zasuan eta abar, horiek argituko dira edat eduriko, eta beriziki merenek e, bere prentxaugekoaren bitartez eranadu, itzordua emaiten zola, Zasua ya bukatu hor duko, edo zoinkasutan, bigarrent mailan edo topamala uan, gauzabatzuk e, argituko zirela. Zeran eztaz, hori argitu, biek argitu dute, merenek astea aztapenean aste eta blankok e, ostegun goizuntan berean, argitu dute? Argitu ez, ez dute gauzan nik argitu, errandute ara, remanetan zirela. Errandute argiki? Ez direla, baterat tzaz, batera guri ah, bai. Oi, Beraz, ez da estatuturiki datzirik, ez da... Ah, guri ados. Teka? Bainan, uh, gero berbairanen du eduden hastian, uh, ze pentsatu zuten. Egitia. Ez dena eginen, bainan, uh, pentsatu zuten zerbait. Ba, mementoan egiten dute, ez dutela, deus pentsatu, egiten dute, oh, bai, bai, egiten dutela gogueta bat... Ez dutela, deus finkaturik. Bainan, uh, hala, e, initu ztebilkura hainitzen, eurtez, laupa bostira ebetea egirela... Eta ara, eni e, uste antzinatuazen afera. Hora, ez galdera bat, zuek zaleak ziste, iruak uh, Nikola Sorainzu ahdura batzuekin zuekin, eh, baitzira asozioz zaleko uh, administratzea kontxeiloan, e, ez dutea zalek zaleak egin historia guzti hauekin? Horstio nahi patzen, manera, uste Iragan den maneran zen beste moleik izaiten al, e, noski salagarri diren e, diajera batzu eta salatu gintuenak e, sozu elkartearen izenean, joan den, haste askenean e, berian, elkarre eta ratzea bain nolean e, berriak ukan bai ginintuen, e, mehrean aldetik e, mehatsuak, e, bainan lagriak, bai eta ere fisikoak, emazten gain, aukhen gain, bon, bazena hor e, lagritasun zait eta justuki argitagarbi, lagritasunerat daitu ginintuen jokalariak e, guri iduriko, e, gure iduriko, gure mehaztena, Eta, Molde horiek ez dute batez e, errikustekoik gure e, sale balimagiraz, uste engatzen dugu, badugu iritzi bat hori plazarazten ahaldu gu, baina Molde lasai batean eta denen errespetu gizan. Babina, argunt neogizkan pokoa izan dela, xanen mantegun, ostion, skeetxai batzen zinuen, zer diozu hori zalean jardukitzea hortaz? Uff, uh, biziki bortitza izan da, eh, baionan, bereziki gure kasua dezberdinada, me uh, Baineon uh, aski hitxusia izan da, eh, uh, uh, argi garria, egia egan ehin hori eta minoritate bate eh? Uh, bai. bai. Bitok badira denetan, Amaru badira Baineon ere, baina bon, gero manifa hortan uh, girenak uh, ala lasaiek ziren, bakarrik, ara… Zer manifa manifestalia zarek Pol? Eberon bai, Bayoneko egoitzan hor, uh, beraz, uh, sozioz eta legado la bironeko taldeak, bildu dira merenekin, eta... Eztazken gauan hori, dut. Bai, ara, eta hor, ba, ziren, uh, laueun bosteun pertsona, uh, ara, eta pertsona horiek or, zendako ziren, be, ara, ez dute, ez dute... Arion... Be, zandako, ez dute neugrizkampo hori? Ben, zendako, ez bai hone Eberon Bayone, uh, desagert, daraz, dadin, uh, topa malauetik, eta mundu profesionaletik, hori da, bakarrik. Eta hori uh, niko hori normalatxe maiten dut, ala? Oh, ez dute hor zer da bat eratzea badin bada, da hilketa bat, abiron bai honen desagertzen da, bai xaiatik. Ez da errax Eta... hori uh, bon. erraiten dutena, baina? Goi, ala, goi ez, dut, a, a... Goi ez dute hori errax erran, baina mediek, media, franziako mediak atelatu dute, hori zera. Es, es, es, talde, pro, talde profesionaletaz, uh, ari Bai, bon, bai. Zeraztu eh, gabe, talde profesionaletaz ez du egan uh, Adirron Bayona eta Biarritz Olimpik desagertzen direla, eh? gana, talde profesionala haman komun bat. Bai, eh? bai biztanda, baina baina. Zeraztu bon. so egatzen duguna da talde profesionala a, beriziki. Bistanda. Bai, oktaz, oktaz, oktaz arigira, hori da bateratzia. Hori eh? da, hori da, hori da. Bestelekuetan <laughs> best, <laughs> best <laughs> izan den bezala. Um, Gauza, bitxikeria bat edo ez, ez zuhek egan endiazue, Berri atera denetik gehien bat edo kasi bakarrik baionarrak entzun ditugu. Zeran nahi da bateratze hori bakarrik baionarra konkitzen dituela edo ez da, da irakurketa hori inbeak? Ez, dena konkitzen ditugu, alainan. Egan Be, uh, bon, uh, <laughs> behar da ere guk uh, ateatu delaiko hori uh, guretzat sasoina finitia zen. Uh, Uh, gero, hain izbaio ikusi dute hori, eta mi ahitze ezta igotzen halko, behaz tak, eldudirago gure gana, ta, bo, biziki simplista izan da... Bate Nikola... Nah. Nicolas Nikkei dehando Noski bai jetzt azken galderari ere, erantzuna emaiteko uh, iduritzen zaudotarasi bark ere 2013an nola pastu zen proiektu bat plantan nahi zen 2013ko abenduaren 4ean uh, Flulata Blancok uh, baten bitartez jakin astenuti publiko itunte elkarisketabatsu asten ditutstela eta jakin barra bai uh, beurentzat bai aberentzat uh, garai ohtan uh, abenduaren 18an denazegintian pasatu hercela aldi hausatu behar ziren, ama bosteko hoberaz. Ateratzen da, justu behia bezpera horietan. Henei duriko batzuek baliatzen dute hori, bi aldetaika hain segur, nik badakit no, no. bai honako konduak zairektan beste batzuenak mm. lagriagoak iduriz, ez ditut dokumentoak ez dute gaiten al, baina egia beti hor badela uh, olako egozabat. Eta bimlata amairuan ala gertatu zen uh, behoko buruzagiek baliatzu zuten proiektu hori ere, haiteko zigorik uh, ez la bildu behar uh, gara johtan, uh, ondoko sasorian ezaren baitzen uh, ekipa haman komuna beraz Batea hortaik, ineduriko, e, bai mundu profesional batean gira, diruak manatzen du parteen agusi batean, nahiz eta salatzen dugun hori baina hala da, onartu behar da, eta ineduriko, e, bi italdien zat e, amabosteko e, maiazaren amabosteko itzordu hau, garrantzitsua zen, eta holako proiektu bat lehen lehuan ezagiz ere, e, behar bada erakusten alzuten, atera, beste atera bide bat e, bat zutela main gainean. Ba, baina, ez parimada gauzatzen, behar dute beste atera bide bat atxema, ne? Taxkifite. Eta eskifite. Eta saanzuk simplista dela. Ah, euh, analisa eh analisia ehtia salbatzeko dela bakarrik ba, ba uste dut ut bien dako eh uh, uh, situazio neskilarria dela eh uh, sta hau hori zuk eta ez, daesh... ez dakigu eh uh, uh. Ekusten uh, dituzulaik eta bayonako aksione horik uh, parte ahondi bat eta avirron berak hartu dila hanpren bat horik uh, patzeko, hori bon, dira zorrak, eh? Ha, uh, uh, ah, beh, zorrak. Jusien ezteko dira zorrak. Taldegi hienek badituzte zorrak, zehainetan, bon, er, er, er, er, hori da. Erra er nahi du, uh, bon, uh, lera... Uh, aski... Belduk garria da, zintzat ere, ekusten dinduzu, iten duzila sasoin oso bat espontzorri gabe, uh, A mai zi maiten duzilaik ere ikusi bada zer den bon pacho. <risa> <risa> <risa> ba da amore biskatete fakatua. Sointasa itsira, bai ez zube garren ezuba. Bai, bai, uste dut dutela denek. Ezkesatzeko ari. Ba, aledea, aledea uh, denentsat, denentsat problema dena uste du denentsat, hor. Oh? Zorindu genik uh, behar edo ez, ez dakit. Denentzat nik uste, sistema horretan puntiaren puntiaren gira. Gure hurran baino, uh, urgunako ez bilimendu dugu behatzen ala, uh, uste dut bientako murgurat jonki girela. Nisa hmm, dut sorrikin ni, neni. Begiratzen baditu gu, uh, topa maloen badira ama, amalagut ama, alde beraz, eta prodebian amasai. Bera, zogoita amart talde profesional. Ta gutxamago nen hartian badira 5 talde handi berba, 5. Ta 25 beste 25ak zergia, eh Brililiak ba. Albi Garkason es. eta Mondomar Santa beraz. Enuen enuen oraiko enuen badutxoinu enuen oraiko hmm. pentsatua bena hori gai aipatzen baitugu, Goiz, hmm. uh, ostegun goizuntan beraz Blancok eh uh, eranditura osabatsu, orren artean um, zogak aipatu ditu eta erandu topa Malaueko uh, talde gusien artean badirela, ogoita amaidu milioneko zogak. Hala, ah, ah, ah, hartako, eta bestetaldek eh. ez dute bateratzerik aipatzen. Ega, eh, eh. e, e, egin adirea, bate, bateratziak, eh? best, e? Best, egin adirea, bohtalek egina zuen. Bohtalek egina zuen, den boran, Oh, ba, bat, bat. baina, baina bon, ez du gaiten nok dituen zogak eta zomak, mm -hmm. baina orotara 33 miluneko zogak pizka bat botatzen zuen e, beste talde batzuetan badirela e, zoga horiek estaltzen dituzten egizonak. Eta aipatu du hau ere konduak aipatzen bait aipatu du e, hau ere ea posibilitatekon entzutea ezagitaudan, eh. Le rugby au Pays Basque est en train de changer de de visage. Je mm -hmm. regarde la saison dernière L'Aviron-Maïonnais et le Biarritz-Olympique avaient cumulé en termes de budget un chiffre qui atteignait 35 millions d'euros. Je regarde cette année. Malheureusement, ce budget a diminué. Un, parce que le Biarritz-Olympique est descendu et que c'est tout à fait normal qu'en prodé deux on ait un budget qui soit moindre et donc nous affichons un budget de 11 millions d'euros. Et je crois que euh, l'Aveyron Bayonet tourne à peu près vers 16 millions d'euros, mais je voudrais pas m'avancer. Donc regardez, ça fait quand même, entre les deux clubs, 27 millions. Donc euh, ça fait une diminution pratiquement de, de 10 millions, de 8 millions. Hara, zein so motzago behar zuen, eh, bat zuek ez badute ulertu, eh, labok biltzeko, erraiten eh, du, Serge Blankok, eh, jaz, bien artean, oitamabost milioneko eintzin kondua zutela, eh, aukten, eh, beo jautsirik, oitazazpira elzendirela, hori guzia, eh, neustez, erakusteko, ez da, bat desagertzen delako, eh, bestiak, diru guzia bilduko duela. Ados gira? Bai, bainan, uh, bat eratzen bat ira, Ez dira bi aurrekonduak gehiituko ere Ez, ez, alainan, hori no, ben, az, ben eta berriz errepikatu dugu ara, hemen Eta dira ez du dena egiten, zenta hor, dira du, dira aipatzen du Bai honak ukand, ukandu dira gehiago uh, dola bi urte, dola urte Eta maitzak ez ziren hain uh, honak ere Beraz, dirua behar da, baina ez da berrik dira behar Mondemartzen edo azen aj, igoko dira hor Oio naksa egaren da Bai, uh... me hori di, anek di, anek es... anekdotikoa dira hori. Es, es, horik urte batez edo biez iten alduzu, balen triat edo beste, me Luzaroan malo profesional munduuntan, ebe diruak inendo du hori da, malo menam... roski. Erten da, erten da, eman zure entzingon eh... duua, eman nintzut zure eselka pena. Begiratzen eh... be, be bali mauzun, nombaitan hor duzu. Bai, <laughs> beden prodebia pro be nizanen gira, gira. aurrekondutipi batekin ere beden prodebia nizanen gira. Eta yeah. ez da ah, eri utze bat, prodebian izaitia. Danik abandona tozu? Ez, erraiten dut. Ah, Edo topo nahuan ah, gira eta untxada, Edo tro prodebira jausten gira eta zer da. E... Aipat, aipatuko dugu istantean, ere, larumateko partida nola, nola ez. Um, bi presidentak mintzatu dira, biak ere hitz uh, bertsuak izan dituzte, biak ere beren prentsaugekoak ez manera berdinez, bentura be, zaipatuko dugu, bat eta besteran diferentzia, baina gehienak uh, bide beretik, biak azteko prentsaugeko gehiainak bide beretik era mandute, biak ere prentsak kritikatu dute azkarki una emantzagun manu merenek uh, zer zuen. Moi j'ai jamais dit tout ce que vous avez certains d'entre vous de la presse non locale que le ça avait été déposé au greffe tout ça c'est c'est calamiteux d'écrire ça c'est crapuleux d'écrire ça Bortitza eh Bortizza va que tu bortitza va numéro hein Baina uste utar eta hor uh, bi aldetaik adositzen gira ortaako, uste uh, hone jana dutan bezala, gauza salagarriak bat dira bialdetaik aldetaik, baina hor, uh, uh, bai ikusi dugu izendatzeko ere, zentaino dugu izendatu behar dira olako eta prentsa organoak, ehan uh, RMC, BFM uh, taleak eginduen lana azken hamar egunetan, ez dut lana uh, deitzen, uh, dena gezur eta berifikatu gabe, uh, iturriak izendatu gabe, akitu uh, abestuak direla iturriak prentsa munduan, normal lehen baina lehere holako informazioak ateratzen dira, ikustaut importanta dela, minimoki segurtatzea ateratzen dena uh, ez dela gezugetik heldu, eta horfrogatu da, uh, sobera hurun joan dira lehere. Zuen ustez, prentsaren falta da? Ez bakarrik, bainan ez bakarrik, bainan gero honik bitxiatxe maita utana uh, aipatze haipatzeute usu uh, errukbiaren familia ondia eta ala, remse midor eta kazeta hori prentsa hori Huxaian, uh, uh, uh, Blanko, Kamu ta horiek, saltsa uh, hortan dira, elgarrikin dira usu, bat beste bestehen dute. Beraz, norbaitek errandu zerbait, erremzeri. Beraz, uh, iduriz haizan dira isiri-xirik, Blanko ta merren, baina momentu batean, norbaitek zerbait zaratu du. Ez maiten duk ega guztia, Blanko errandu da? Ez Blanko, ez dakit. Ez Blanko, baina berba... Nikeresan bezala aurrektu nuen, eh? Zure hitzetan... Ez blanco, baina haipatu dute luza zor abokaten kabineta, Ruge, kabineta hori... Eta bera mehenen ere urbil gizon urbilada da... Beraz... Zetakit, norbaitek errandu, eh? San, uste duzu prentzaren faltadela izkalapita guzti hau? Piskat, boan... Gezur batzuk iduriz eta... Igurrituzte, alor, boan... Zerbai bazen alere. Eh? Uh, astapenean bazen zerbait. Zerri txabe. Zuri gabe ezta kei, edo ke ez da gino lehten den, edo alderan txiz barkatu. Ba, Biak <laughs> edo. Ba, ba, gero proporzione batzuk hartu ditu aferak, sobera hundiak, egia, leikipen ere ikusten zinuen, egin, Oh, ei, ei. Kasi gina bezala zela ah, uh... gina, gina bezala saldua izan ua, da ua, Ola saldua izan da Eta hemen uh, Nunbait egia uh, Lekukuek uh, hemen biziz uh, Estak izu uh, Presidentak uh, zuten fichik erten, da hori, zer uh, pasatzen da nik, uh, nik maiten aldut uh, Nere lekukotasuna kasu hortan uh, kazetaria Euskali Gatietan, beraz hemen gaindi uh, Zero informazio ne? Ez, mm -hmm. ez klebetatik, ez presidentetatik Biltzen ginoen informazioa, bakarrik, franziako edo pariseko prentsatik elduzena, egiaztatu e, sa zena egiaztatzekoa, eta dena zailazena. Blanko kere, ere gungo izuntan, ere izan du hitz e, pibat, nik prentsaren tzat hartu, hartu dudana. Ia pa dekoa euh, fouetetan cha, sauf ke, isi, on a tous fouetetan cha, on aura menea mileko de pied a partir dela, il a régné une atmosphère de cadavre brûlé et là je suis vraiment très en colère par rapport à ces propos que il a tenus voilà non la non bai presa orokorki bai ba nicolas si questo non hai i suoni ci ci che beda ketamirenke naizuten isirisirikekin proiektu eta dena gina seraik jarala eta hor ordan uh... kasik strukturetako kasik obe atera dela be bai Dikuste ere SGO, eh? ba. Atera duenak Badaki zendako atera duen Zeinte esekin Ez dakin noko ba atera duen Ez dut e, Izenek aintzen kontra agertzen den bat Eta lehen uh, Borobilo hortan Arizenak ogoetetan Eta parte hartu horik uh, Ez zuen xin esten Kontra agertzu zen Eta en eduriko Hori Hori ba, zaten alda ere Horskazen Horgela iniduriko eduriko batek bazaken Zerriten zuen Ez da xos histori horik Arlo uh, bat uh, Shaldun haian uh, Gero ba, Xos histori horik Gero bora, bateratze hortan bat Bada animaleko soz ere bere, ene ustez, uh, agertu dute, ene ustez, uh, or, beraz, afeluren uh, aksioak. Uh, Elkarte batek erosiditu, uh, ogoita bat aksiodunek dituzte aksio horiek. Eta hortan agarri dira badira dira Robert Aldai eta Olako batzu. Eta bon, <laughs> era hor barin bada bat Eta ez bakerrik. Dira... Eta ez bakerrik, eta etxe proiektu bat dira edo Jandozen, edo Agir Erran, edo Norzaki, ustakit. Ez da erruk eh, egin maitasunaren horiko horako pertsuunak. Kirola e, depasatu duen... Ba, ba, ba. ba. Bada beste zerbait, esik e, gugniz. Hala ere, ez ezuz, duzia e, uste, uh, blanco baina en, gehiago ene ustez, uh, manu megenen uh, kasuan. Uh, Gehien bat, bayonan izan, ba, izan baita, uh, pixka bat uh, kalapita hori, uh, pixka bat uh, komunikazioa eskutik eskapatu uh, zaiola, manu megeni. Alainan, harriketa horretan, enfen, uh, argira, eh, bere funtzioak hartu duten egoztik, harriketa hori ez du lamaite, iten du behartua delako, eh, bere postuan behartua da uh, artetan prentsaintzinean uh, agertzia, e, nahi duriko, harriketa horretan ez da irreskiari hon uh, hartzen du ere, uh, bon, behar da, elduden sasuaieko aurri kusi da, norobait uh, hartzea komunikazioaz arduratzeko, hori taraz nahi nuke eh? ere, haurten, uh, ba, prentsarek ilako ez barne komunikazioa, eta kampo komunikazioa antolatzeko. hortan ere kasunan behar da, eta horreta zuzendaria kampo ratia izan da, xaxoi asiera honetan, ez da horrezkatuak izan, beraz, holako postuak ez dirarik horrezkatuak. Horreta eta penean, e? Hau, bau, puze kampo bat uzutelarik, autua egintzen ez horrezkatzea, mehenek du haxumitzen. Giru arazoak ere hor ziren, e? Nostez, e? Ba, eta konen uste ez ere hori noski baiez jokalari mm. uh, begi batzuk sartu ziren uh, taldean hiru uh, mm. uh, joker er guztiak hartuginuen eta auto batzuk egin behar ziren. Mm. Baian kondutan hartzekoa da mehenek duela egin uh, lan hori eta beste langilek uh, ere bai eta Justuki komunikazioarloan katastrofikoa izan dela hartetan, hala da baddakigu linduko lantzeko uh, zerbait da hori. Katastrofikoanik, miskabat leporatzen dudana da um, ez lehenago gauzak argitu izana. Ostion nahi patsonen manera, eh, pastu den maneran, dena den, zen uh, beste atera bideik izaiten al, esen beste erakzionek uh, izaiten al, uh, susten gatzailen aldetik, horregatik, uh, da kesu apiztu bat-batean, uh, duztuki, uh, bat-batean atera delakotz uh, behia hori uh, ere komunikazioaren uh, parte da. Gero zaila da kude atseaz, enta olako proiektu bat ere maiteko ez da informazioa informazio eta behar gakotu aintzin, uh, eta ni izanen ah, izleena ah, ah, ere haiteko, al ere gogoetak ere man behar dira partaide guztiekin, susten Zailiak, bakne? Hor, bada ala ere, mementu labur bat, gau bat, funtzean, edo ez da ere gau bat. Zalean um, ordezkariak biltzen direlarik merenekin, joan den hastiaskenean, gauean, zerbait eraiten du, ordezkariak zerbait egiten dute zalei, hor ere berriz, suapizten da pixka bat, eta biaramuneko uh, prentsaurikoan, ustudut, merenen prentsaurikoan, uh, Erraite, edo, aste bat lehenago zen, bakatu. Eh, ondoko prentsaugekoan, manu egenen prentsaugekoan, erran baldin badu prentsari gandiona zalen ordezkariari, ezakit nun izaiten aldean ez zulertzia. Ez hori edukina, eh, ez dugu komunikatu, baina edukina zen gehiago eh, prentsana gertu zirenak ez paristar prentsa ontan, baina surumuru, eh, proiektu bat abiatua, baina ez tribunalian pausatia eta guzti, gogo eta batzuk, gehiago zen senzu... zu... Ara, ere, ja. uh, ez zel du den orteko, eta, uh, aldiz, hor komunikazio arazo bat, uh, diendek espero zuten... Baina, audezkariek orta... ez dute hori gero zalean haintzinean. Ha, nik uste bai nintzan, eta eni duriko baiz uh, arazoa zen, zaleak ez zutela hori nahi, haizik <laughs> er, eta <laughs> uh, ara, uh, ukan ginuen konfiantsa giro batean uh, bilkura bat eta hortik uh, ateratuko ginela, erganez, blokatu ginela ez zela ezer, ta, abar, uh, ikusten dugularik, iru egun pertsonek uh, baitatu zuten uh, bi Eh, ne bat pertxona sirena shira iru un uh, oraindik hoc or, en hiduriko hoc eskardiak lussatche wandute brasserie de la arteko bideori iru un shuntengatzaile giletik uh, la chercher le en le rote nta siteko eta uh, gure aldetik ere me akurpain baqra eski da batet batet bate onak uh, isan sustengatzaileen uh, arduradun horiek uh, bon ariketabiria da couvert a corre eh, bon l'ordre dituak uh, komunikazioan eta eta erranatugu onaitze zute oli orme alada ustegut hori baliatu dugu jendego atatzen zuten lehendaria eta beste mezu batekin eta etugi dira sustengatzaileak mezu una hasi batekin. Hara, segituko, eh? e, segituko dugu, eta pausaino bat egiten dugu. Ondotik, mintzatuko gira, bat kritika frango izan baitira. Hara, noh, e, noh kritikatua izan da, hori aipatuko dugu. Aipatuko dugu biztan bateratzea, hori baita funtsan muina. Eta aipatuko dugu ere helduden partida, larun bateko partida, biztan hori ere behbait Aipatu, baina hori istantean izan dena. Ibiakoitzean maiatzaren Oita amarrean, Doniane Garaziko Adolf Jorregi Zelaian, eritasun larriak dituzten hauren alde, egun berezia. Luizeko hamarronta egoiti, herrubi, iniziazioa, trail, txion, lunt, profesionalekin besteak beste. Eguerditan, jateko eta erateko eta errakiak, atxaldeko biaketerita egoiti, VTT Bilaldiak harriketan, eta pilota entrenamendua garat trinketean, pilotari profesionalekin. Egun guzian haugentzat puzgarri animazioak. Jakin ere, zozketa haundi bat izanen dela zer nahi Maiatzaren oita amarrean ibiakoitzarekin donian egarazin, Charlotte Elkartearen alde. Horaren ikastolako besa! Sarako plazan igande untan, amaiketati goiti animazioa saranga taldearekin. Ondotik ikastolako aurren kantaldia. Amailu Territan Sagarrote Gibazkaria Atxaldeko hiruetan Puzgahia Jokoak eta joan espailazoa Eta bosetan kontzertua beti zutik taldearekin Maiatzaren Ogitalauean igandearekin Laino Tolako ikas eta best alamundi Ze ganduk? Pagurazo irek Olain besta mundiara Jokoskampo, saioa, segitzen alizirezte entzuleak, batakizue, zuek ere parte hartzen nalduzue, ahunt, isxilik egontziste lehen parte unhuntan. Telefonoz, parte hartzen nalduzue, zero bost, boz behatzi, boz behatzi, eta mar zero bat telefonoz emakira deituz. Edo twitterkondua ere hor eta momentuan hor isilik isxilik baitzirezte. Errugbiaz ari gira mintzatzen, bate eratziaz, bayona, miagitze, miagitze bayona, biztan dena kalapita hainitz, ashtu eta lehen ere, Lehen partean uh, piskabatze gertatu den, epatu dugu orain uh, segituko dugu gure mainaren inguruan, gurekin baitira Polmendiburu eta Nikolas Bain, Bayona Zaleak eta Santa Gasur, Zalea Eta segituko dugu, ostion errandu gu, eh, Bi presidenteak emintzatu direla Aste astapenean manume erren Bayonakoa eta orruztegun goizuntan uh, Serge Blanco miagitzekoa Prentxaketik atu dute errandugu, aipatu dugu lehen parte horretan, baina ez bakiakik beste jendeak ere jomugan ezagituzte. Eta hortan harik hortan ostean aipatzen ginoen Nikolasekin, harik eta horretan Serge Blanco askoz uh, zuzenagoa izan da. Adibidez, araz, zeh uh, erranduen, ara horrein uh, uh, ez dut uh, rapatuko, suinu ez baitut uh, prest, baina fite ukanen dugu, araz, zeh erranduen, beraz, zeh uh, erranduak, personnages. Nous deux personnes au moins qui ont commencé à baver sur ce projet, monsieur Naiss et monsieur Rugiri ont été écartés de l'avenir en mais ça aussi à acheter les parts de monsieur Flelou. Voilà comment on réduit à l'espoir et la vision future en terme d'évolution de rugby. Iris et eh, Ouais, eh, blanko, blanko, jabila eh, da Blanko. Ados <laughs> <Denak laughs> nizurekin, no? Denak fitek onpreitzen ditu. Egia da podere historio bat ere, eh, baionan orrean itz. Eh. Argita Garbi, Ruggerita mm. neiz uh, uh, prezidento iak, eta podere historio. Ados sistema baion azaleak? Bipartsona horren gainean ikestu duateko fiantzik ez. Uh... Ez baina podere indar joko bat da uste duzuek? Bai, uh, Neiz eta Ruggeri ma inguruan baziren uh, merren tamlankorekin ez zuten hori ateratuko. Hor, hala, uh, kampo dira eta ikusten dute uh, aferrak aigire da. nahi dutela nahi luketela manu merren auldu berriz ere lehiko hartzeko? Ruggeri berba ez, bestiak berba bai ez dakit. Nikolas? Oh, Arrik itagabe ez eh. hmm. beti hor dira, eta aldearen inguruan dira, ez dira runkamporatiak izan uh, blankok erreiten duen bezala, uh, lehen dakari postutik bai, hainan uh, beti akzio duen dira, ah. itzabaute erreiteko ere, geopolitika historio batzuk ere sartzen dira horretan. duzu? Uh, Ha, segur, or, ez da daik, Blankok hmm. ez du sekuran politikaik egin hautagai gisa baina mundu politikoan baditu bere saherak, normaldean bezala, e, neizek e, izan da eta ala da, e, autetxida bai honako errikoetxean noski baditula informazio batzu bestek ez dituztenak, eta hori ez gure ere muan, baina berake alimaleko sahertziak ditu, e, emengo buruzagi politiko batzuk beraz meraz poderia eta dirua izan dirila bi elementu estatu da daik bai indargioko bat badela beraz baionan eh, poderea hartzeko naiduegan eh, menturas eh, manumerin ez dela aine indartzu bai es blanco beste indartzumia gitzen es mirena dou la urte eh. ta tokdela bon, ni kisperoluce gituko duela Baina, hama urte horietan, hama urte ez bordela izan da, bai honan, postu eh, da kalitza posto horrentzat. Sanek euh... <laughs> erriten du, basteretik. Bai, bai. Ba bez, ba, salagoetiren urtiaguntza, bakia. <laughs> gero, eta berba be, bera dinen da berriz, hono <laughs> Ez dakit. Zauti duri, alere, ez dola olako gogoik, gero, noktaki, zer pasratzen alde, lan unistratzu kontrolita. Ne, Nei agudut merrean esteko jiri edo neiz baino hori segur dago. Nola diren gauzak ezen eta entzuten mazaituztegu merrean da presidente oberena azken urtetakoa, berak karridu, segur aski, stabilitate geien taldeari, eta segur aski eta hene iritzi pertsonalada eta partikulara segur aski aurten da bayona jautxiko. Eh, <laughs> <laughs> uh, aurten da dugu, fidi, bai unajap chikú chikú. Kuchíku. Ba, bi Aipatuko dugu finikus, jo koska pao finituenti, neipatuko du la la normativa ko partida, bai. eh, eh. Pat... Bai, menen gero aurten uh, isi herritinko da fera, hori erremu zuere. Bai, bai, bai, bai. aipatuko pat... Geras... dugu izantean pol, mm. eh, ez dugu antziko, eh, nuke bateratze aipatu, zenta hori da funtsan uh, muina. Um, gaiaren muina hasteguntan, uh, zuen hitegitik uh, kendutu zuen hitza da Baionakk bereziki. Bai, <laughs> nik, <laughs> ahont, ahont, ahont, ahont, gai horren inguruan, bai, ez dut ikusten, e, e, goguetak izaiten aldirela, eta nola ikusten dugu erugbia ipar euskalegi untan, eta eniduriko euskalegi mailantzen, eta euskalegi itza ikatzen delaik, anzten da ere euskalegiko parten agusi bat, alta erugbian aitira, eta gauzain tresgahi bat zua direiteko, formakuntzaren aldetik egoaldearekin, eta abar, neok ez ditunak aipatzen, eh? anhoetan partida bat jokatzeko Ba hitza euskalegia itza, bali, aniz baliatzen da, azken, uh, az, Azken azte hauetan, bon, danik biziki euh, tiki edo biziki tiki zalea da itzoriz, eta Euskal azken azte hauetan, bayona eta mugatzen da. Hala, hori da. <laughs> er, er, er, Blanko errandu bedel, egualdera joan karizketan... gabe. Errandu, eh? er, er, uh, Euskal Herria lan jerean zela. Euskal Herria, eh? Nafarroazan lan jerean, Azparnereazan la lan jerean, eta Gernikea ere ez, eh? <laughs> eh. miagitzetan, apiskat bayona. Ba, on lektu dut, kontra biak, agas kontra, bat eratxaren kontra? Bai, e, bai, bai, bai, argun kontraz, eta ene ustez, segitzen aldugu gure bizia prode bian, bi urtez, zir urtez, eta gero Blankok nahi baditu, baditu eskolarriko indar guziak juntatu talde, talde batean, behartzen du eskolarriko iparaldeko nagusia eta ara, eh, askitute jokalari guberen guziak, bai hona joitia, eh? <laughs> eta, eh, katastrofiko da hor pol, gaixoa, ez. <laughs> Bez, nahi bali mauzu eskoleriko iruri hori egin, hukana, uh, hukana ezta, ez baiuna, ez da ez biagitze, uh, eta juntatzea. Beno la juntatzea, desagertzea, beste be, bitaldeak desagertuko dira, beraz? Beno, iten duzu, monsterekin dina, monstere zer da, bi ekipa, uh, agontetxaiak zirenak, e, juntatu direnak, ma, mai laundiko uh, talde bat egiteko. E, nik... Agusia, no Menztor, lehenztor, elztor, bai, denek. Nahi bali madugu uh, eskoalerriko iduri hori txiki mail gorenean, ezin besteko da. Bestena, zuk nahi duzu Napol. Segitzen dugu, prode bian, segitzen dugu gure bizian, uh, luzaroan luza roan ez tutuste uh, eskoalerriko biaren zat bizike gona dela. Hori estakizu. Hau da, Zerri Blanko kerranduena uh, goizuntan... Uh, Aipatu duan itz, galderaz trompatzen ginela, ez dela bateratzea baiala ez? Ez dela hori galdera, eh, bai, bai miagitze bai edo ez? Hau dela galdera. Ez oui, que lorugbi o peibazk eta nange? Moi ju di, ui, lorugbi o peibazk eta nange. Me jupuzi afirme, ke Biarritz kontinuera avivri, ke Bayon kontinuera avivri. Beaz? Hori da. Por lekerte Nina, eh hori da. Ertzenila ilurri bi basken dange, le rugby basque au niveau eran aidu ta mailgorenean. Nik mere ola una profesionala. Hori da. Eh be. Uh, vital ja, des ditugu do no txien. hori bai, hori baina egaitzen du lanjerian lu profesionala lanjerian dela. Epe, ertainera ots labugera es ezin dola iraun. Eranidurikoa le gausono liriten. Gauza bat eta dola amagurte honogutio e, hori esrego e, gainan zela e, behota... Bakatu, ta... bakatu izaiten alda irakurketa hori, behin aipatutu horrego izian uh, prentso horrekoan... azken uh, amagurteetan errukbia biziki garatu dela eta auriga. gaurko errukbian ez, ez dela likurik. Pentsa e, e... ondoko amagurteetan itema limadu errukbiak egin din pumpia ama, uh, azken amagurteetan, uh, nun izan engirago. Nuen izanen gira. Hori da galdera... Hurtan ez zauti duri, DNAZ da, eren uh, asken doziga soeginik, uh, ari dira e, piskat uh, emekio, dira, emendatzen asken uh, iru urteetako uh, butxetak, hori ere kondun hartzekoa da, aldaketa eta izan dira asken amak urteetan, mainan aldaketak segitzen dute, eta alde hortaik ikbederan piskat kalmatzen dira. oso egin nahi nuenazen ere, bizarren mailakoa, uh, ezta algi gari, bizarren mailan izaitia kontradioa ere, hori uh, anzten da, asken egunetako sola sali guztietan, Pauet, jautsida, ez tira hil, kontrarioa, goizuntan uh, arpidetza kampaina erekiute bozteun jende guaitatzen zuten egen karta hartzeko elduren ozteko. Egeat, opa hona hori atitzutzen diela, mm. behatzi urte pastu dituzte an, seurini uh, izpartidai zigarri pulitak ikusi dituztela, jende kain txegur ikusi dituzte erdi finalak, final eder bat ere izain da bigeren mailan, ezta ez hori... Atik, hain txegur, ez da, uh, er... da, da lehkurik Pauetik 5 kilometrora beste bestetal profesional bat ukaiteko topa malauean. Hori, begitzere politika ahloan ere izain gira, nik ez dakit, kirol legeak... Tarbesta inogu, Tarbesta inogu, ne? Egin, ne? Da, ino, ne? Ha, diru mailan, zenta diru mailan goguetatzen dugu ahlo hortan. Baina, ene duriko kirol legea bada, eta nahi balima da Euskal Herrikot alde bat egim, nienzitztizpada alde, baina hasi behar da, anziri, hor lehen mailatik, sortzen diren talde guztiak bezala funtsian. Zergatik bailatu ega gaur egungo uh, talde bat, Topa uh, asteko gaur egun sortzen diren uh, talde guztiak Frantzia mailan, hasten dira uh, amaturretan, eta piskanaka, piskanaka, segitzen dute hien bidea. Kirol lege bat ba da, bali askipundu uh, laun batean uh, Topa Malauan egoiteko, Topa Malauan uh, egon egiten uh, bigarren mailat jausten mali magira, ez da munduaren bukaera ez eta henei duriko, pasagiten hortik, eh? Eta horita dirua ez eldu, badakiku, afelu, ala, di, dirua, eldu den, eldu da bakarrik mm. emendik eldu, hafelun dirua paisitik heldu den, heldu da, horreipatzen dituzte aksa, zuez eta horrekoen presak, dirua eskuratzen alda ez bakarrik euskal errian. Eraz, uh... alizide gaiten, posible dela, izatea, bit alde profesional, uh, topa malagoean, bat bayonan, bat merriten? Bi, biak topa malagoean berba ez, bat topa malagoean, eta bestia, prode bian, orte mesala. Hostia, sorry. Me ha gustado. Eh, me da. Azken eta eh, eh, eh, eh, eh, maloroshki, da ikustia zepasten den azken urtebitan beti ab, ab, jautxe, jautxe, apaltzen ari gira. Vai, beti vai. apaltzen. Eh, eta bestia bestiak igotzena. Eh, ba, Lion, mira Lion, lionia lion gusten da. Lion animalkore ba, kondu batekin. No, ba, me saude tranquille. hola ah, da. Eh? Estako esta te maiten bost urte berriz ikutzeko. Horzuk gauso. Hola, bai una ya usten Baina jauzten moda, zut borztu urtre maitean igoko gira berriz. Berlozika ja, ja. ekin, miagitze... Edo, da. Igo behar zen, miagitze horten, behaz, lehen butxeta zolako zbigarren bailan, ez da, hala, kiro legea bada, henei duriko, yeah. diro legea baino garrantzi gehiago hartu behar duena. Kondutan hartu behar da, diro historiak, noski, mundu profesionalian, baina noski ton polek randoen bezala, bat gehi bat ez du bi egiten kasu horietan, hainbat akzio du nere dira etan, tuko, ta azken zen, ogoita, bi talleetan, bera zestira euroko, Butsetabat elduden urteko, iten bali mazen bateratzea. Ioneko, Ioneko, goita bat erdi eta diausten dira orten. Beraz, Diruak ez du dena manatzen ez da egia. Horritu pa malaguan egoite ma dira? Baina, baina, zen, bateratze bat, bai ona mantentzea baina zen, bai ona zen ki horiek. 2 milioi euro, eneiduriko simulazio bat zu eginak izan dira, nik estitut ikusi, baina uh, olako sifreak ez dira ateratzen nola, nola nahika, uh, soz uh, kopuru uh, garantzi txuak dira, behaz eneiduriko kasu emaiten dute alere, ez dira ez dira ez dakit ateratzen diren, baina dendek badakite zerre gaiten duten. E, 8 milioi ekin, diausten aldat, opa malauetik, Leon ari da fokatzen aurten. Bai, Eta, hau, ba. azken datu bat, goizuntan sohin dut, sohin dut, beraz, baiona, igozzen, bini da... Basinakien una telduzinela. Bai, hartako, sohin dut. Dut, eta notatu dut, paper batean. Uh, Bayona igo da 2000 lauan, beraz. Eta beraz 2000 lauan topa amaseia zen. Amasei talde baziren. Eta gioztik, amasei talde horietan, hainitz jautsidira, doberrizigo, dira bakarrik beti hor egondirenak. Seidira bakarrik. Hortan Bayonak badu merezimendu. Eta ara, zenta, xeit... anitzetan izan da mugamu. Hala merame, seidira horietan badatoroza, Paixe, Castro, Montpellier, eta Bayona. Vai. Beraz, da, erregulartasun, uh, ala... Uh... No maia da, ez duzula hori uh, begiratu ahaldu eh, denokotzean. <laughs> <laughs> bos dizein ziren. Hori da. <laughs> <laughs> e, um, serioskiago, uh, nola ikusten duzue eh, Euskal, eta Eus, harina ez Euskal egiazko eh, itzarekin, Euskal errokbi eh, eh, eh, eh, profesionalaren etorkizuna heldu diren eh, bos urteetan. Bon, Pol eta Nikola sustote gandu zuela askigarbi, talde bat opamalauean, talde bat jodebian? bai? Eta izaitan alda orte bat du bi biak tro, prodebian, baina ez dugu mantentzia jokatuko prodebian, eh? lehen, lehen lekutan izan engira, merritze, bai ona, bo, ikusten dugu, ikusten ditugu ze talde giden prodebian, askira albi eta horriak eta baino aurlagoak. Horain ba, bai, baina pentsatu, ba, bai ona jausten baldin bada ortean, Jokalarianiz galduko dugula, hain zinkondua eskostipiago izanen dela, jende gutiago izanen dela jando zen, hori guztia eta behar badala. Eskaldun gehiago behar ere, alta orte ma ditugu. Horide Xan... guztia ba, gara? Lehmiziko le, le ortea egi bon. me... geroa. geroa, geroa, geroa, geroa, me kaxik, me deia ipatia dut, geroa, geroa mal uruski, ebola, voilà. uh... Baiona, badu amak urte hasik direla egia. Uh, me urte guziz ordira uh, kenka lagian urte guziz. Uh, ba, me desimenduz atxikiute atxik oai atxik uh, arte beren lekia. Ege er usita piskatere. Behar ba urtean, sekulan uh, azken urtetako sasoino uh, berenaiten dute me berdin ah, jautsiko kef. dira. hori da bitxikeria. Hori da, hori da. Me bada uh, kirola, kirola behar duzu ona izan. Eta erriusita piskatere. E, Zunbait urtetan ukandute askia hundia. Eta urte guziz Montoban topa Malauan, eh? E hori da. Eta <laughs> maluruski amak urten gainan uh, ebe urte batez, ebe erriusita hori eskapatzen alda. Eta ez dakit. Beharba... Eta urte guztiun duzu uh, biak uh, bi, bi prodebian? Bai, bai hona da 8000ako eta biztanleko eta erria, miarritzea 8000akoa, uh, erri horik, erran nahi du Bezier, Narbon, holakoak. Da jausten alda, <laughs> federal uh, batera? Mai lortan dira, eh? Ez. Ah, ez, ez, es, ez, es. ez. Ez da holakoak ezkuri. Es. Que ez, ez, ez. Beste e... es. kilohetan badira, adibide holakoak, uh, bretaina begiratzen baduzu, Lorient, Gengen, Rhen, eta badira, enitz urbil, Orra Corkika uh, nagazelek igoko da uh, igoko da mailar dat, hasear jaksuba ez dute bateratsik aipatzen, eh. Bizitzen alda, ustez utez iritipi batean izaitan alda Kirol uh, Goil mailako uh, talde bat. Bera, ez titula jokatzeko. Hori hortan adori dira ari gira bi taldetas ari gira. Bai. Baina, vale, biak ere izaiten aldira. Bai, izaiten aldira, a, aldira a, me biak mail entrealekoak. Ah, ba. Horrita. Salbuga auto... Beda, azken nian zer da, auto bat, zena idudu. Bai, bai, ekipa, edo ekipa a la zona. Keta, bueno, kompetitiboa. Enterealeko ekipa, bena, est estare? Me prodebiana, bi pro de Biana, voilà, bai, bai bien txaleko, bie, bie bie, profesionala bie bie, karga nai dute txalekoak me. Pi pro de Biko tal. Voilà, voilà. Me está ara, me quiero ara. Auto autorizado, eh? Baita auto autorizado. auto autorizado eta auto iriri auto iten bada, ara 150 etxe bat ara bildu zorrek arraztu, 400 bete eta zertifikazioa dituen. Me bai. Ba, beste beste filosofia da handi, denekari galechene, irlandean, irlandan. Denek egin dute, denek hola egin dute Bortzato izan nira Legiak hamiatu dute Nik uste Kork eta Limerik Limerik Estutu uste Hemen baino Istiago zenetze Pundu bat iretzat Egan sistema laketa dela Larkikatu behar berase Eta provinziaka egin behar dela Txapelketa Hori zerri hartik ez Arroba ibaran egiazko Ego Edo abian gira Sistema batean nun provinziak Sait katsa diren chapelketa batenako eta hor bai ikusi beharko da gaur egun Tolosako Clermont-Ferrandoshianen, <gazua> <Adosizan. gazua> bai, psikobitaldeak eta hori da. Bai nan, oh, bai, aterabide bat gogoetatzekoain mm -hmm. neituriko eta kasu hortan gogoetatzeko, uh, ipar Euskal Herri mailako uh, formakuntza eta profesional mailako uh, talde bat antolatzeko, hortan zergatik uh, ez, gaur egungo sistemean taldea lotua da hiri bati eta hala da, ez dugu guk sistema aldatuko Kusiko Federa Konzantze erabaki hartzen diren. Ariketa zail bat galeginen dizuet, Beresikipol eta Nikolasi, uh, fite enten denbora intzina doa. Um, ez dute gaiten eginen dela, baina sekulan egiten malin bada, bateratze hori nola imazinatzen duzue? <laughs> ez ez dugu egin batu, kiroltzeraian unizan enda. A, epatzen zuten, aztapenian piskat bai honan, piskat meheritzen. horrek Me, irauten aldu urteat. Gero zeinen dute, animaleko kiroltzerai bat uh, basu sarin, edo... Beraz... Hori ez dut ikusten nola funksionatzen alduena. Zeraiaren zata, dos? Hala, zeraren Eta gero, hala, gero, uh, dena baionan barin bada talde hori ari zenta kilotzerai egokiena, ene ustez, zentro irian baita eta jarleku gehiago eta badira terrenuak inguruan zeraian entre batzeko, ene ustez, kiro zure eguko, nada bai una. Cela dos. No, ba, cela Eta gero... eh uh, giro Nola dituko ute uh, Euskal Euskara bost? Ez baina geago ari naiz. Uh, ah, zaleta xuna eta. Bai, ta taldea zetan nola nola formatu, ea formatu kontatzen trobat ber eskuadene, ea. Abistonda, abistondena. Halaiz, halaiz ura inden dute, Estu ta test bada ta naibalima eta olako ekipa funtzionazia euh, betalde horrek behorko du behorkotu eta uh, gutienez zazpi sur sui a mario collari emenguak eta pienia ez ta posible esme badira saspis profesional badira eskol horik behartzu zu eh lupez taigi ta bergin ber dira bai Eskalde bai, bai, bai. Ah, eh... ba, bai, bai. E, lesgorg eta badira bai. bai. Uh, ez bali hori eta hemen lekuko jendeak arrastuko, bizki komplikatia izan da, bali bakarrik, ego afrikarrak edo Aba, rak, hori. Ri, uh, lotura hori izta izaiten al, talde bat eta bere afizio erekin. Nikolás, egitenan duzu harik eta hori? Ba, nik uste, ez dakit. Badakit, uh, biziki. Fiktsioan sartzeniz, baina enihiduriko gertatuko dena zalean artean da uh, gaur egungo basea hau uh, dela, hori segur, urte bat bi urte aman urte indako ez dakit, baina batxe hori galduko dela noski baiet, batzuek diote uh, sozduan hoien artean gehiago badela irabazteko, baina orta nere nik bat ikusten dut, uh, erretxago da behar badak kanpoari aksa eta holako enpresak aipatzenerari euskal erigia izenak duen talde bat xaltzea, uh, baina ez gira publikoari ari, uh, ari e neiduriko, behaz hortan ere arriskubatua bat Baina Euskal Herria izena bakarrik? izena bakarrik? Ah, eh, hor, azken egunetan entzuna dugu eh, laguntzaile eh, akzio duen batzu batzu ziren bean baldintza pausatu zutela Euskal Herri itza, eh, agertu behar zela. Eh, hori argit agarbi, mm -hmm. eh, alabalimada eran nahi du beste produktu bat saltzen dugula estena baiona, estena miarritze Euskal Herria dela turismo arloan egiten den bezal-bezala, horai arte Pirino Atlantikoetan egiten zen Pirino Atlantik orai uh, urektu dute eta biarrnoa eta Euskal Herria salze dute eta turismo mm -hmm. gehiago berratzen da eh, emengo eskualean En eduko holako arriskoa ah, bada Beharhba da bai sustengatzaile gehiago bainaan, ez bojadera bidea az nik uste ez, bordaleko kasuan nahi nuka ipatu, eh? duan den hastean eh, nik eginditut bizpairu bidai bai hona asken urteetan dotzenaka eta dotzenaka, ez ben, sekulan olako publikurik ikusi, gaizkin hori nahiz beharra da behan iparalde itzolgune hortan, barkatu behan futbola segitzen duten, eta ez dute zer eh, bazitut futbol zaleherkene inguruan, behan bordalen eh, lagri izan da gertatu dena, eh, mehatxuak, horre garagardua botatzen, eh, emazte batzua haurekin ateratzen, beldu baitziren, eh, olako gauza bat balima Xortu, hemen hemen den dende batekin, errukbi mundutik kampo dena eh, produktu bat salduz, ni ez du denetokia horretan. Komparatzen aldea, eh, Nafarroaren kasuari? Ez tutuzte zenta, ez dakite esanek badaki gehiago, baina eh, bazituten zaitasunak, gaztiak, gazteko ekipak mutatzeko bi herrietan. Eta estapenetik orti kasi da, ez? Bai, mealere mementoatez debatea zen, zen haidugu. E, bigarren mailan, fenbiarren, zerian eta edo lehen zerian talde bata. E, bai, gorri edo garazi, edo juntatu eta federalean aizan. E, ero, bazen aurkopurikin bazen razoa askilajiat. Mm. Piskat, gaztetaz partitu da fuzio hori. Azkenean, uh, ikusten da, uh, identitatea txiki dutela hai. lekuko joko larekin nahi dira e, Nik uste biziki guntzapasten da eh. me, me, gero, me, Memento lagri batzuk izan dira estapenean, bereziki bai horriko eskualdean uh, Gero, uh, bela honan gaudi berri batzuk giten dira uh, hai, da, behi, gazte, Gazteikin gauzak aldatu dira e, positiboki. Galdera bat, Twitteran jendena, Paul eta Nikolašen dako, zertaz beldur ziste? Fite-fitea uh, zentagero partidea batu behar duz. Beldur? Uh, ez dakiten, niz beldur ni. Uh, Prodebia jauzten baki da. Euskal Herubi talde profesional baten kontra ziste, zertaz beldur ziste? Ebe, eh bai ona, Herubiko uh, kartatik desagertzia, hori da. Adi, Ron, egun eh eh ta ameka urte ditu talde horrek, eta ara, ez esta... Gero ez dut aipatu baina bateratzearen bateratzearen gaian Uh, uh, buruan duzue dela uh, atxekisten ach, ach, direla taldeak abiron baione esporakarte bai esporakarte bon, bai esporakampo, uh, esporakampo esporakampo esporakke uh, bate la, <tose> la ah, tura ah, dira ez eh? eh? tan <tose> neutro ere eh? aurlako goguetak edamaiten direnean uh, bai bai onako bai uh, meritzeko uh, entrenatzaileek uh, maila horrektan uh, kontra dira atela de la Rik estira bate beh main guruan kokatu alta oi gira lehen liroan gazteekin ari urtean zehar kilometroak eta kilometroak egiten, miraz hori euh, bon, voilà, eh, da uh, segur, bali ma da mailan hartzeko. Le leku gutiago izan endera ere, hor uh, badira ogoita uh, ama bost jokarari bitaldetan, itendu iruru goita amar, talde batekin, ebe, zati bi, ara, zati bi. Erdia. Baur bon, eztu dugu kontra pol fenbayonarrak eta alde xan, uh, mi Larrun batean, Bayona Rochela, berriz ere biziko partida Bayonaren dako. Gauza anitz, gertatu behar dira Bayona Topa Malauan egoiteko. Ez anitz, behin Partida lauak eta laurdenetan, denak, bribek ere Estad-Franza errezibitzendu. Berdu puntu bat gehiago, nol Bayonak, nola... Eta ere, Lyonek errezibitzendu Grenoble. Eta ne baut du espenantxa piskabatik. Nola ikusten duzue, Bayonarek? Berazira hasiko dugu, hori, gaseixe gordela, eta bonusarekin. Eta gero, gero gala. Antzidute gaitea, itzemanan uen, bai. itzemanan uen patsitiko hiperi, itzemanan iyon, Pol, sasoi uh, nasta penean, Jokozkampo, enpariatu zinuen, baionak segeren mukatuko zura. Ay, se Olira, zure baikortasuna erakusteko. Hukanen ditu, hukanen ditu goi eurak. Harroko mande, bihar Segitzen du beti baikor, eh? Hortako, segitut du baikor, Nikola Azona ba, ikusko. Ez barima usunso. gira baikor azken biegu noietan, ez gira susrengatzaile izen arekin irratirat eh, tortzen Noski, henei bada gaitasuna uh, matxa partida bat hiteko, irazteko, uh, lagosilek ez du hor jokalari uh, bon, uh, honak gaituzte, justuki presiurik gabe... Batsupan, eh? Uh, Forta zen guzont, aurrik estirari. Estirari ez. Es. Baina, baina, hala ere, uh, Badute alere uh, diokua ere maiteko gaitasun right. alimalekoa badakigu eta justu urki badakigu talde batzuek uh, presiorik gabe ari direlaik lanierosak izaitan direla. Behaz ez ditugu gainetik uh, hartu yes, behar hori yes, yes, uh, uh, segur uh, kontzentratu behar gure uh, diokoan erakutsi dugu noiztenka ez askigin, malerushki beran badakigula uh, zer egin behar den untsa hartzeko eta intzinat uh, uh, du eta gero, noski, bribe eta joan eskotzean Usen zu hartuko dituela? Lauekin, eh, matematiko ki batekin askilu ge, behaz hori eh, eh, eh, eh, matematikoki eh, matematiko eh, ki. Eta eh, e bost Ez nisze hor, me lauekin ene mantentzen da. Ehi. San? Eh. Uh, Laup pundu hartuko tu. Bost, e, bost. Bostez. Lau? Stotuste, lauba, me lauekin ez da aski zen. Nikolaš? Nik uh, lauba, nahi agonuke <laughs> bost, bera laue, laue neiduriko eta aski izanela. dela. Uh. Uh, uh, laue ez da aski izanen, bost eta horrek ir mantentuko gira. Eta uste uh, usue uh, uh briwek... Ez du lehira edo bonuzarekin ez du lehira Nik, nahi duiko, uh, stat transek bat duan lima lehko zerabatziteko, uh, diokatuko dute behaita Amar irrogoi minuta uh, indarguziak emanez uh, matxan. Hanna meguero? Ez du lehizten uh, uten. E... La lagoa la, la, la ira B balima i ku shikose te ontel mainan antzina uh, balima uti edo bigarren tokiori eskuratsenal balima uti estakuti balimada yon aksido racing en contrat seco uh, eta kampuratzeko zeiteko animaleko ariskoa hartuko lukete Finitzeko uh, Nicolas Bayona egonendatu pamalowean? Han ikuste baietz. Uh, yes. <laughs> bon, Shan. Es Paul. Bai. Bon. Harki dugu, eskertzen uh, uh, gurekin izanik haratsuntan. Uh, Izan dena izanen girela Bayonan, uh, lauak talazunetan partida, iruak territan izanen giraz, eta giruan, uh, giruan eta zalen girua entzun nahiko dugu. Eta ondotik ere han izanen gira janduz jan, eta besterik ere izanen dugu, beraz uh, haste buruguntan. Uh, Ostira Luntan berazkirore eman aldia. Larun batean, Topalan Malauan, egandugu Bayona Gosela, Jano Zenitzen gira. Eta igandean, hori uh, zanengirare Angelu eta den jakinen dugu federal batera, maulerekin jokatzeko. Anitzen gira Angelutik, balakigu lehen partida angel, Endaiak eraman zuela etxean. Eta Angelu, Kirabazi, Berdola, RF-era, Emaiteko, beraz anitzen gira, ere, arahintzulatze eman duen engarrui okoz kanpo eta heldu den, arte!